מה כואב לנחום? נחמה, אני לא מרגיש טוב. כואב לי. מה כואב לך? כואב לך הראש? הראש? לא. הראש לא כואב לי. כואבת לך הבטן? הבטן? לא. הבטן לא כואבת לי. כואב לך הגרון? הגרון לא. הגרון לא כואב לי. כואבות לך האוזניים? לא, האוזניים לא כואבות לי. יש לך אולי כאב שיניים? לא, השיניים שלי בסדר. כואבות לך הידיים או הרגליים? לא, הידיים והרגליים שלי בסדר. הלב כואב לי, נחמה. כואב לי הלב שהילדים והנכדים שלנו לא גרים איתנו.